Alam al-rijali, sunna'u al-hayati Aqmaru al-layali, mana'u al-hudati Alam al-rijali, sunna'u al-hayati Aqmaru al-layali, mana'u al-hudati Obu audio izdanih pripremio izavaz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 وعدت قوانا بعزم الأبات وعدت قوانا بعزم الأبات آآ آآ يا من تسامى وخل المنامى جرى العمر يمضي وراء من صرامها نستعينه ونستغفره ونستحديه ونعوذ به من شرور رفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد وَمَيُضِلُّ الْفَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فَاشْهَدُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَشْهِدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالسَّفِيهُ مِنْ خَلْقِهِ وَقَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُنْتُمْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتكوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى خلالهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله o kulle dolaretim finari thumma emma bad došli smo do poglavlja kome autor kaže babu mine širki en jeste rise bi gajdi Allah e'u jedu gajra poglavlja od širka je da se traži pomoć od nekoga mimo Allaha ili da se neko drugi dovi, da se nekom drugom, drugom znači doba upući Ovdje je kazao autor mine širk, od širka je. Što znači da nije spomenuto obuhvatilo šta? Sve vidove širka. To je znači jedan dio ili jedan vid, znači jedan vid širka. Da neko traži pomoć ili da dovi. Mimo stvoritelju Tebarake, Oteala. Razlika između istigaceta i dovej Jeste u tome što je istigaset je vid pomoći ili dove prizivaš nekoga kada si samo u mukama i u tegobama pa želiš da, ti, da se riješi, riješiš tih tegoba, to je istigaset. A dova ne mora biti samo u mukama i tegobama, može biti u bilo čemu. Pa je dova općenitija od čega? Od istigaseta. Općenitija je sa te strane što nije samo vezano za nedaću i za nevolju pa bi na ovakav način bilo, bio bi svaki istigaset je dova, a nije svaka dova šta? Istigaset. I ovo je spominjanje, spominjanje općeg poslije posebnog. Prvo je spominjanje šta posebno, a to je šta? Istigaset, jer on je, znači, nije opivnog značenja kao dova. Potom je spomenuta dova. Ovdje upućivanje dove, ako neko zatraži nešto od mrtve osobe, zatraži nešto od žive osobe što mu ne može dati. Na Naprimjer, živog tražiš da će spusti kišu. Kažeš, šejih, molim te, spusti nam kišu, daj nam kišu. Ili tražiš od mrtve osobe bilo šta. Jer mrtva te osobe ne može šta? Ništa ti ne može dati, ne možeš ništa prožeti. To je, znači, ulazi u ovaj oblik, a to je ili širak. A ako zatražiš nešto što ti može pružiti, onda je dozvoljeno. Kao da od čovjeka zatražiš da ti pomogne u bilo čemu, u čemu ti može pomoći. Da ti pomogne da odradite određeni posao, da ti pomogne da pogura auto, da upališ i sliša tome. To je šta? Dozvoljena vrsta traženja pomoći jer ti to može pružiti fa istigathul ladhi min shi'atihi 'ala ladhi min 'aduwwihi fawkazahu Pa etraži od njega istigathat ko? Onaj čovjek što je bio musavog naroda, što je bio u nedaću na volji, da mu pomogne protiv čovjeka koji je bio neprijatelj. Je li smiješ tražiš takvu pomoć? Jeste. On nije ciljao da Musa uradi ono što je uradio, jel? da ga ubije. Nije to bio cijeniti, on to htio. I ti musa to, ali i srvom na kraju kraja va htio. No, međutim, desilo se. Pa je traži od njega pomoć, pa da čovjek traži pomoć od komšije napale ga lopovi da ga zaštiti i bilo što drugo što čovjek može pružiti u tome nema, znači, nikakve, nema nikakve smetnje. Ovdje se kaže dova. Dovu imamo, ili da dovi i nekom drugom imamo Allahute barakudara. Dovu dijelimo u dvije vrste. Imamo dovu i ibadeta vezano za same propise kada čovjek na primjer Allahu tebarake o teala klanja ili posti isto što to je vid dove iako sama ta dova može biti poprečena dovom kao u namazu da doviš tako da tako na sejdoviš na ruku imaš dove izikrova i tako dalje a može biti bez toga i može biti dova traženja dova traženja Pa se nekad u Koranu cilja jedno, nekad se cilja drugo, nekad se cilja i jedno i drugo, u svakom slučaju, a dijeli se na ove ili, dvije vrste. Doma ova traženja, kazali smo, znači da se upućuje samo stvoritelju Tebara Hritala za ono što ti može, jel, dati. A on je taj koji može pravu štetu nekome nanijeti ili može mu kakvu korist ili pravu korist mu pribaviti. كل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم recyzer obožavate nekoga mimo Allaha kowam nemože ni szetuna nieci i te a może jakwo korist przybaviti auziyszeni Allah sve čuje i sve zna i rič stvoritelja tebaraka w taala kul anad'u Jel lezi stahvat hušajatinu fil ardi hajrane, lehu ashabun jed'unahu ilal hudatina. Zarda reci, zar da dovimo ili da molimo nekoga ko nam ne može korist pribaviti ni štetu otkloniti i da se našim stopama vratimo, nakon što nas je uzvišen je Allahu put, je pravi put, pa da budemo kao onaj koga su šeitani na zemlji zaveli, pa ništa ne zna, a koga njegovi drugovi zovu na pravi put hodi nama kul innahu dallahu huwa alhuda amanna linslamu rabbil alamin reci allahov put to je pravi put a nama je narečeno da se predamo stvoriteljstvu ona te dominu min dunillahi mala yemfeuke wa la yaduruka feinfa'alte fa innaka idzan min poneti ako to učiniš ti si od zalima. Min al zalimin. Šta znači ovo min Min al mušrikin, ti si od mušvika jer je ovdje, š, jer je ovdje da se čini stvoritelj te barake od ta. Pa ova jedna vrsta dove veze se za drugu. A druga se veže za prvu. One su povezane, nje, te su dove povezane međusobno. Te su dove povezane međusobno. Kao što je a istigfar i dova šta je bolje čovjeku istigfar ili dova molim istigfar dova kaže neko ima više grijeha bolje mu je istigfar no međutim ispravno je da je istigfar jači od dove jer dovom čovjek kada traži od Allaha nešto tovarak je toala znači li to nužno da se je ponizio pred njim Ne mora značiti. Ma, ljudi traže, a nije ponizano svojoj dobi. Dok iz ti je nešto drugo, ti kada znaš da nema osim jedan stvoritelj koji praška i nema pored njega nikoga ko ti može oprostiti, niti se kome možeš ispovijedati pa da ti grijeje oprosti, to je usto vrijeme šta? I iz i doba. Činiš dvije stvari u jedan pot. Pa je to veća dereža, to je veći stepen. To je veća drža, to je veći stepen. Kao što ljubav ima svoje stepene, kako spominu ka im, a najveći stepen ljubavi, kažu da je, šta? Voljete Allah, mušeci nisu voljela Laha? Obožavanje. Zašto kaže, kada divojka kaže, voliš te me, kaže obožavanje? Ah, on nije ga pita, voliš li Kaže, obožavam te. On nije rekao, volim te. Ne, kaže, obožavam te. Znači, to što si ti kazali, to je nešto još iznam toga. Ah, pa je tu obožavanje, obožavam tog pjevača. Znači, nakon toga nema šta? Ljubavi. A smije se obožavati samo stvoritelj Tebara Keutala. Pa je, znači, to su deređe. To su deređe to su stepen. jest. I, kaže uzdišanje Allah Tebara Keutala, وَعْتَزِلِكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَا أَلَّا أَكُونَ بِدُعَي رَبِّي شَقِيًا Kaže i napustit vas i ono što dovite što molite mimo Allaha tebarak jeho ta'ala i molit ću stvorite na azze ođel nadi da neću biti nesvrtan u mojoj dobi وَعْتَزِلَهُمْ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ Odvojio se ili napustio njih i one koji su doveli mimo Allaha za uželjni njima, njima smo darovali Isaka i Jakuba wa kullan nebije. nabiye I učinili smo ih poslanicima. Pa je ovdje doba spomenuta kao ibadet. Kaže ovdje ja ću vas napusti one koje šta kaže ja one koje dovite mimo Allaha, pa kaže Uzišini Allah, I kada ih je ostavio neko Isu šta? Obožavali mimo Allaha. On rekao vi im dovite, I Uzišini Allah ni rekao i neko ima su dovili mimo Allaha, nego koje su šta? Obožavali, jer si tom dobom ispolio obožavanje. Pa Ibrahim A.S. kao Nayi ve Chi muahid koji je ikada bio na zemaljskoj kugli nakon poslanika sallallahu alayhi ve sellem Muhammeda ostavio znači one koji su klanjali se i doveli nekoga drugog mimo stvoritelja azza. Svaka stvar koju je uzvišeni Allah azza wa dza naredio pa je činimo i šerijatom je legitimna njemu je ibadet ne smije se usmjeriti drugom jer je to usmjeravanje Ne nečega od ibadeta, nekome mimo stvoritela, a to je, znači, širk. I to punira najzad na kraju onome čime je došao poslanic, s.a.v. kada je ljude izvodio ili izveo ljude ili iz tmina na, na svjetlo. Kuli Allahe a'bud, muhlisan nehu dini, reci Allaha, obožavam iskreno njemu vjeru ispovjedajući. Kaže šeik, s.a.v. i mi je, r.a.v. Ako je u vrijeme, ako je u vrijeme, poslanika, svala sve bilo ljudi koji su izlazili iz vjere kao što strela izlazi iz luka. Kakav je onda slučaj, kaže, i šta kazate za naše vrijeme? On to govori, prahime Allah, teala za vrijeme koje 8. iđasko stoljeće. Kažemo, šehris sami je umro 728. Hidžeske godine. A šta onda da mi kažemo za naše vrijeme? Koliko ljudi ima koji znači napustaju vjeru svjesno ili nesvjesno? Stoga je, Zvišanje Allah te barekallahu pastao postanika da bude samo onaze u dželna obožavam. Isto tako ulema je složna da svakog ko napravi između sebe i a između sebe i stvoritelja te barekallahu napravi vezu, odnosno posrednika koga dovi i koga moli da je učinio kufr. Tu nema znači razorenja među tu nema razorenja među u nemom. Čak Šehul Islam Ibn Kajim kada je spominjao, kaže, od vrsta širka ili kufra jeste, širka jeste da se traži nešto od mrtvih, da nešto čovjeku učine i pripovje nekakvo dobro. I da se od njih traži pomoć i da se njima čovjek usmjerava u svojim domama. I kaže, ovo je osnova širka koji se pojavio na zemlji. Kakva je osnova širka? Jer su počeli ljudi obožavati šta? Iz luhog naroda počeli su obožavati, znači one kipove a mrtvi njegova djela su, znači njegove sahife su zatvorene, on ne može sam sebi nikakvu korist pribaviti, niti štetu otkloniti, a kako onda može drugome, kako može drugome pomoći. U djelu koje se zove Alfetawa, fetawa Al-Bezazije, hanefijski fikh, spominje se, kaže se, ona mauna, kaže naša ulemu, misle se na hanefijsku ulemu, ko kaže naši šehovi su prisutni njihove duše kod nas prisutne slušaju takav je počinja kupo sam znači kaže da je šejh fizišao duša mu iz kabora, izišla i došla negdje umrzli sjedi tu po strani sluša kaže takav je izišao iz okvira islama wala tad'u min dunillahi mala yanfa'uka wala yaduruk fa in fa'alta fa innaka idan min al-zalimin i nemoj Pored Allaha dobiti nikoga onoga ako ti ne može nikakvu korist pribaviti niti štetu odkloniti a ako to učiniš ti si od valima. Ti si od valima znači od mušnika. Kaže Ibnu Atije s ovome tefsiru koji je zovel Muhararul Wajiz to je veliki tefsir u štampanu 16 velikih tomova kaže ovo je naredba Dači poslaniku sala sam je zabranjeno da dovi nekomi drugom imu istorilu a zovođe. Upućena je njemu a odnosi se na koga? Na sve ljude. Odnosi se na sve ljude. Kaže ibudžerira taberi ait znači o Mohamede ne moji dovati pored svoga gospodara pored koga drugog, niko, pored koga niko ne smije biti obožavan jer ti ne mogu štetu donijeti na dunjaluku, niti kori isprivati na ahiretu, ne štete ti ni u tvojoj vjerini na tvome dunjaluku. I nemoj ih obožavati bojeći se a, da ti neće kakvu štetu nanijeti. Jer nekad obožava želeći da mu da nekakvo dobro, a nekad obožava bojeći se šta njegove štete njegovog zla koga nosi. Ako to budeš činio, ti si od ti si od muševika. Ovdje je spomenuto da je ovaj Da poslanik s.a.v. nikoga ne dovi mimo Allaha tebarktala što je širk. Dobro, zbog četak se to spominje, a poslanik s.a.v. ne može učiniti šta? Širk. Pa je to spomenuto. Spomenuto je zazloga što ovaj, ako to nije dozvoljeno njemu, a.v. kao najboljem robu i neće mu to biti oprošteno, kako je onda šta sa drugim ljudima? أَكُنِيَ بِصَلَاتِهِ كَانَ بِهِ دَوْزُنَ أَنْ يَصْنَعَ أَدْيَنَ شَأْنِهِ كَمَا يُزِيشُهُ الْأَلُوَ قَرَسْتِي وَغَرَانْتَ لَهُ مُجَنَنَتِي وَيُصْنَعُ غَايِبُلِمَ اللَّهُ وَإِمْرُوبُهُ وَأَنْبِيَ لِمُسِينِ مَادَوِمِنْ كَكَ دَزِنَ لُدْرِيمُ لُدِيمَ دَطُشِنَ أُذَبْرَنِي لِشَأْنِهِ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Objavio je tebi, kaže uz više lavta barakallahu. Objavio je tebi ko je Muhammed sallallahu alaihi wasallam, rasu, Rasulullah i onima prije tebe da ste širk počinili, vaša bi djela bila poništena. Mogu li poslanici poništi, šir, počiniti širk? Ne mogu. To ne moguš da poslanik počini širk, pa se nakon toga šta? Pokaje. Jedno ništa je tekfirio sve, tekfirio, tekfirio, pa kaže a poslanik da sve pa kaže i on je alon se odmah I on je ali u istom trenutku se pokajao i... I nastavio dalje biti musliman. To je min abital il batil. Poslanik ne može učiniti djelo širka ni zaborava, ni, ni, niti je ko on je bio prisilen da tako nešto radi, niti uzvišen je Allah tebore ktervi srču u znači tog zla. Pa ako je ovdje spomenuto, ne znači znači da to jeli može ili je mora da učini. I kaže uzičenje Allah te bareke ta u taala, smislu onem smišlu fala teduma Allah ilaha akhara, fetekune menal muazebin. Inemui pored Allaha drugog boga dovit pa da budeš od onih koji su kaženi. I kaže wala teduma Allah ilaha akhara, la ilaha illa I kaže nemoj doviti nikoga pored Allaha, nema drugog boga osim Njega. Pa uđe se, znači dova od, od uluhijeta pravo stvoritelja te bareke u taala samo, zato se kaže nemoj dobiti drugog nema drugog Boga osim njega. Što znači nema drugog Boga osim njega pa nije dozvoljeno znači nikome drugom upućivati te dobe. I kaže te barake Tabarakev Teala Thalike bi enne Allahe huo al haq wa enne ma jeda'une min dunihi wal To je zato što je Allah istina, a oni koji pored njega mole oni su laž wa enne Allahe huo al i zato što je Allah uzvišen i velik i ovo je teuhid kojim je uzvišen i Allah tebara poslao poslanika salame, i druge poslanike i objavio knjige i objavio knjige što nije shvatio veliki broj ljudi koji dove ode oko kaburova i pola im života vezano za kaburove i dove upućuju kaburovima i traže od njih to je sve širk i Jadni su oni koji to čine i čime će sredst svoga stvrtila zauđen. Pa ko bi nešto od ovoga ibadata, kao ga smo spominjali, usmerio kaboru ili poslaniku? Ili bilo čemu drugome on bi ga obožavao i učinio bi mu širk u uluhijetu? A uzišan je Allah tabara kada kaže وَمَنْ يَدْعُ مَا اللَّهِ لَهَا آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَا إِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ kafirun. Ako bude dobio nekog mimo stvoritela te otala, o čemu nikakvog dokaza nema, ima, njegov obračun je kod Allah. Te a neće uspjeti nevjednici. Pa iz ovoga a ajta i drugih ajta vidimo da je doba nekome mimo stvoritelu šta? Te Širk. Da je to odbalarat. I da je to zabranjeno i da čovjek ne bi smio tako nešto nikada da je učeni. Čak kada tražiš nešto od nekoga da ti pomogne, O doktora, došao s kajem je, doktora molim te pomozim, je li dozvoljeno? Pa jeste, naravno, doktor može, jeli? Ali ti doktora naračunaš da je on ta stvarna pomoć. Pomoć stvarno daje uzvišenja Allah, on je samo sebev razlog, a ništa drugo. Kao što ti izidješ da radiš i tvoj rad je sebev za obskrbu. A ko te obskrbljuje? Ja, ja, je, osobi deset ja radim. No a ko ti je dao tih deset? I ko je dao pamet i razum da možeš raditi, i snagu i kičvu da se možeš po, po, pokretati i da možeš hodati? Ko ti je to dao? Od uzvišenog stvoritela teba. Pa ti radiš, ti uzimaš za sebebe, a uzvišeni Allah je taj koji te obskrbuje. Tako je ovo, čovjek te, ali se ne smiješ osloniti na njega. Čovjek ti učiti rukiju, kažeš, Efendija Fendi, ja molim te, pomozi mi. Ne zapisom, nego rupjom. I Efendija dođe i proučiti ruku, jednu, dvije, tri, i popravi se stanje. Nije, ne smiješ se osplaniti na Efendiju, ni na njegovo učenje, nego se osplanjaš na stvoritela tebara, a taj čovjek koji je radio, to je samo sebeb. I to je ispravno poimanje, i tako se pomire sve stvari, da čovjek ne bi pomislio, ne, jah eh, i ne znam šta da se desi, ne smiješ se ljudima opraćati, tako se obratiš ljudima učinio se širku. To nikada niko nije rekao. Poslanik je za ono govorio, ashabima, ko će me zaštiti toga i toga? Ovdje dalje je koga spomnja autor. On je sjezke Allaho bi durrin felakjaši felahu ih lahom. On je uritje bi hajdin felarade li fadli. Kaže, a ako ti Allah dadne kakvu nevolju, niko ti je ne može otkloniti. A ako ti zaželi kakvo dobro, ne može to niko spriječiti. Njegovu dobrotu, blagodat koju daje, ne može niko spriječiti. Pa je uzvišen je Allah te barak tala taj koji Istinski može čovjek uštetiti i korismu ovaj pribaviti i dati mu i uskratiti mu, da je barak je oteana. Pa iz toga, znači, on jedini zaslužen da bude obožavan. A ovdje se kaže, ako ti Allah dadne kakvu nevolju, niko ti ne može odkloniti. A kaže se, ako ti zaželi kakvo dobro. Nije rečeno, ako ti zaželi kakvu nevolju, pa se zlo ne pripisuje šta stvoritelju. O šabu lej se i lejik. I zlo se ne pripisuje tebi. Nije tebi. Kako, kako kaže Ibrahim a.s. Mo i da me ritu te huve A kaže kada se razbolim on me liječi. Nije nekao kada me razboli uzvišenje Allah. Nego kaže kada se razbolim on me liječi. Pa je lijepo pripisao stvoritelj Tebara a bolest bolest nije. Iako sve je to od stvoritelja. O ena na nedri A shabun urida kako kaže učitelj Allahu htobarak tala usurul jin ne znamo da li se onima na zemlji želilo zlo ili im je gospodar njihov želio dobro što se kaže ne znamo da li se onima na zemlji želilo zlo u pasivu ko je želio zlo nema ni spomenuto želilo im se zlo pasivo u, u, u pasivnom jeli tom došlo je u toj formi ili kaže se da li, ili im je njihov gospodar želio dobro Nije rečeno, ili im se želilo dobro, nije li? Pa se zlo, to je edeb sa stvoriteljem, te barak je od Edeb, koga nema veliki broj ljudi koji se poučavaju znanju. Kad opisuju stvoritelja, kažu, uzvišeni Allah, kažu, nije čovjek. Kažu, nije, tal Allahuma je kuluna uluvan kebira. Kažu, nije hajvan. Kažu, nije, tako nabraju, nije, nije zvijerka, nije ovo, nije... Kada bi ti došao kod vladara i lakavom vladaru, ti si najbolji čovjek. Ti nisi ni pašće, ti nisi ni mazga, ti nisi ni totin. Bili taj vladar rekao stvaru, jesi me pohvalio, mašavno. Stvoritelja te varakta na takvi stvoriteljstva, tako ga poredi. Lej se seke misli hiše i ništa mu nije svečno. Oh, vasem je basir. No je završena pri ništa mu je svečno i gotovo. Kakve istorije či nije stvoritelj, takav nije, takav nije, takav. To je su edeb taj nema adbasa s tvoriteljem te baraka te Allah kako čini tadbasa ma yaftahi llahu lin nas min rahmetin fala yumsik laha va ma yumsik fala mursila lahum min ba'dih ono što desi ne Allah da hode oko kaburova i od kaburova traže i njima se obraćaju u svojim dovama i njima su ponizni i pokorni pa, su, pa učine ponekad širk i u rububijetu i u uluhijetu pa budu gori od mušlika mušlice su činili širk samo u čemu? u uluhijetu nisu u rububijetu činili širk svi su govorili uz ištenje Allah nas obskrbljuje ti kad odješ kod bedevija na kabor njegov i kaže bedevi obskrbi me. Ili kažeš Husejne, obskrbi me. Učinio si širk i u nububijetu. Pored toga što tavafiš oko kabura, pa si u učinio širk. I činiš mu i badat, jel? Pa je njiha u širk, onda žešće od širka, mušrika, oni prvi. Kaže, dovio sam. Stalo mi kaže auto upusti. Ja Allah, ništa. Ja Allah, ništa. Ja Allah, ništa. Kaže, ja Ali, kaže kad čovjek sa džipom stade, kad je puno bure goriva. I kaže, tako sam se spasio. Širk je ja Ali. Ali ne može sam sebi pomoći u tom kontekstu. Iako je od najboljej ashaba bisumni. No međutim, i, i od džehla njihovog, šitskog, širka jeste da kažu, kada uzvišen Allah na sudnjem danu, presudi čovjek u džahnem, u vatru. U džahnem. Kaže, kad dodje do džahnema, ona vrati vas Ali i kaže, ne. Ti u džennet. I kaže, Alija opovrgne ono što je uzvišen Allah presudio. Ulaj, ja ne znam što su ostavili Allahu nakon toga. Što su ostavili za svoga stvoritela? Sve su drugima. Sve svojstvo svojstva svoj, uluhijeta podijeli su drugima. Ma na'buduhum ila liyukarribuna ila Allahi zulfa. Obožavamo i samo da, nam našem, da nas približe našem gospodom. To je taj širk koga je uzvišen i Allah koji je prigovoren mušicima meke i drugima i koji je negirao njihov iman iz temena i njihovo vjerovanje koje su imali u rubu bijetu, nije ništa pomoglo. Pa Jer su stavili između sebe i stvariteljate, barek od dala, bogove. Haula, shufa'auna, inda Allah. Oni, oni on nam samo šefaat čine kod Allah. I to je bilo dovoljno znači da se nazvu, nazvu mušicima. Pa su oni govorili, oni kad su govorili Telbijama, svojim govorili smo lebejke la šerike lek illa šerikun huva lek Temliku Huwa Mamek. Tako zgovorete, kažu: "Lebej, le, odazivamo ti se. Ti nemaš sudruga osim sudruga koga ti imaš, koga si sebi šta sam odabrao." Temliku Huwa Mamek posjeduje i njega i ono sve što on posjeduje. Kako su oni govorili? Znači, uzišeni Allah ima jednog, ima jednog e, sudruga koga on sam sebi odabrao i učinio ga božanstvom, ali je uzišeni Allah iznad njega posjeduje i njega i ono što on šta? posjedujem u Kao tamo nekakav kralj ima nekakvog vezira, dao je tom veziru nekakvu provinciju da on bude tu odgovoran, no međutim u svakom momentu možemo šta kazati? Nema ništa. Ostavljaj sve dolazbama. Da, da ti presudi. Subhanallah. I tako kaže u stvoritelju. No međutim, oni su kazali kakav, kaže, ti imaš, allah ti imaš, ti imaš jednog su druga, ali ti njega vladaš, ti sa njim vladaš i on je pod tvojom naredbom. A ovdje ka, a za Aliju kažu ali će biti na vratima Džehenema i kažu ne ti ideš u Džennet ti si bio šijatina ideš u Džennet pa su gori širk počinljivoovi i Rome slučaj uzvišeni Allah ne može ništa šta presudi ali je, jer mu uzvišeni Allah odredi jedno a Ali ga određuje drugo pa onda Ali ne biva gornji pa je to širk veći u širka koga su činili u, u ovaj pagansko vjeme koga je islam osuđi Oh, rahim, on je taj koji mnogo prašta i koji milostim prašta onome ko se pokaje. Prašta onome ko se pokaje od širka. Od širka ko se pokaje, od kufra, od bilo čega, tada je stvaritelj otala milostiv, jer koliko se ljudi kroz istoriju pokajalo širka i bili najbolji ljudi i primjerni muslimani. Feptego inda Allahe rizk fa abuduhu oškuru lehu reji turjaun. I kod Allaha tražite opskrbu po fi semaj rizku kko mamatu adun vaša obskrba na nebesima da ti je rekao uzvišeni Allah tvoje opskrba na zemlji rekao vjeste Allah dali pogledaj ove ove mase pokupi će sve to hoće što ostane za mene no međutim kaže obskrba ti je na nebesima jer bi se bojao katicom kom se iziđe jutro prije tebe poranio posahata po da će pokup tvoj rizk to no, međutim tvoja opskrba je na nebesima kod stvoritelja te barake. utala pa se onda kaže ovdje wa abuduhu i njega obožavajte jer onaj obskrbljuje, i ovo je, ovo, je, ovo je bio problem kod mušika. oni su uzeli stvorite na Tebara, je o teala, i priznali njegov rubu bijet, pa zar onaj ko te obskrbljuje, i onaj ko te je stvorio, i onaj ko te usmrtio, i onaj ko te oživjeti, zar on nije dosljedan da, da, da bude obožavan samo mimo drugih? Jeste, uzvišeni Allah je sve stvorio što vidimo, i a, obskrbljuje nas i sve nam daje, no međutim, obožavamo druge mimo njega. Pa nisu, znači, uzeli Zato čovjek koji iskreno poviruje u rububijet, mora ga to vjerovanje u rububijetu dovesti do čega? Do uluhijeta. Kao što iskreno ako poviruje u uluhijet, mora da vjerovanje u uluhijet dovesti do vjerovanja u rububijet i do esmaju osipat, isto tako, sve vezano u ove tri vrste rubu ova. i deuhide, su vezane jedna za drugu. I u jednu, ako iskreno poviruješ, iskreno morate ta iskreno, iskreno vjerovanje dovesti šta? Do? Morate dovesti do drugog. Morate dovesti do, morala bi čovjeka, znači dovesti do drugoga koja je iskrenuto. Pa ovdje je uzvišenje, Allah je zađal tražio roba, znači da budu, da budu, ovaj, da traže risko stvoritelja Tabaraka ta i otajala i da mu se zahvaljuju. I da mu se zahvaljuju. Pa je dakle, dova dozvoljena samu stvoritelju Tabaraka ta i a dova je veliki ibadet. Među najvećim ibadetima je Činjenje dove stvoritelju te barem tvara, ali tada čovjek ukazuje svoju poniznost i svoju ovisnost o stvoritelju. I zato ne možeš nikada dosaditi stvoritelj Bazaođele sa domom. Da čovjek kaže, stidim se više doviti, to je novotarija. Uzviše mi Allah voli. Što god više moliš i tražiš, On to više voli, jer ti svojom domom ukazuješ da si toliko ovisan da ne možeš minute jedne bez stvoritelja. I to jeste Cilj zbog toga je uzvišen Allah stvorio, to je robovanje. Za razliku dohrnika. I kaže poslanik, znači da čovjek digne ruke, stvorite do tebara kvala, on se stidi da mu vrati ruke prazne. One su pune. Samo što je problem kod nas što mi volimo da vidimo. Volimo da to nekako izmenimo, da to izvažemo koliko je toga, količinski, da ja znam šta sam dobio. Što je pogrešno mjerilo. Nikada uzvišeni Allah neće tvoju, tvoju dovu odbiti. Ili će ti dati na dunjaluku ono što tražiš, Ili će ti to isto ostaviti za ahiret i više od toga, ili će ti nekakvu štetu odkloniti koja se je mogla desiti. Pa ti tražiš jedno, a ne zna šta je dobro za tebe. Pa uzvišeni Allah zna kao tvoj stvarnitelj što je najbolje za tebe, pa ti te dade ono što je dobro za tebe. I koliko će ljudi, koliko će ljudi biti im drago što je na dunjalu, koji im nisu dove bile njihove ispunjene, zato što će to naći na ahiret. Pa onim Allah, te bar hvala da nam primi naše dove. Da ja sučinim onih koji su iskren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 أعزم الأبات وعدت قوانا بعزم الأبات آآ يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي ورى من صرامى